Diamantové ve chceš namas triadvika nam am viraji viraji maha chakra vajri satta satta sahate sarate tri tri vidyamani sambhajani dramati siddha kriya tam svaha hmm? ti. znamená nama třiadvíkana svaro tathāgata se všem tathāgatum všem budum tři času am to nic neznamená, to tě naladí na ty budhy. Vyradi, ty jsou čisté, bez rajaz. Rajaz je eh, vlastně nečistoty. Prach, rajaz znamená prach. Vyradi, vyradi. Vy je deprivativní, nemá bez prachu, bez prachu. Prach je jiné jméno pro samsáru. Maha. Co je Maha? Velký. Velký čakra. Kolo. Kolo, správně. Vadžri. Velké kolo v diamantu. V, tím, v tom dáraní oni moc... Nedbají na gramatiku, to je špatná gramatika. To je nějaký dialekt. nikdo přesně už dneska neví, co je to za dialekt. Ale sanskritista by z toho dostal... <laughs> SATA. SATA, to je od SAT dobrý. He? To je skutečné dobro, je ta vajra, he? ten diamant. A co je ten diamant? To je ta nedualistická... Nedualistické probuzení, hm? což je diamant. Ten se ne, to se nedá rozhrýsnout. Sata, sata. To je dobrý. Sárate. Sárate. To je skutečná darma. Hm? Vše ostatní to je jenom cesta k ty skutečný darm. Čili z hlediska eh, Mnozí, jako v Číně, obzvláště populární lotusová sutra. Lotusová sutra učí, kromě jiného, nejenom lotusová sutra, ale lotusová sutra i že cesta a je jenom prostředek k poznání Buddhových Sárate, sárate, traji, traji znamená tri. Vidha vidhamani, vlastně mani znamená co? O mani padnám. Klenot, s Klenot, správně. Vidha je moudrost, klenot moudrosti. Sambhajany. Bhač znamená společný nebo ne, užívat společně, sam hmm? dohromady. Dramati. Maty znamená moudrost. To je synonym pradia. Tramaty znamená tři moudrosti. Hmm? Siddha Agriya, ten největší úspěch v Joze je založen na poznání toho diamantu, nedualistického vědomí. Tram, zase ty nové Am, Tram, nalazení a sváha. Sváha doslovo znamená Su-Aha, správně řečeno. Ale můžeme to přeložit jako sláva, to na konci mantry. Namas, triadvikánám, sarvatathágatánám, am výraží, viraji, viraji maha, čakra, vajri, sata, sata, sárate, sárate, traji, traji, vidhamani, sambhajani, tramati, siddha, agriya, tram, Sváha.